Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Amma ba'd Ayız qardaşlarım ilk evvel hamdınız o cümlədən özümə də Allahdan qorxmağı, təqvalı olmağı nəsət edirəm. Yenə dərfələrlə təkrar etdiyim kimi bir daha təkrar edirəm ki, bu təqva, Allah qorxusu hər bir xeyri açarıdır. Bütün işləri səhmana salanın yoluna qoyan bir vasitədir. Keçən dərs Əziz Allahın bu kəlməsi üzərində dayandıq. Er-Rahman er-Rahim. Bu ayə təfsir verməzdən əvvəl bundan əvvəlki ayədən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Bu da nədir? Rəbb sözü tərbiyə sözündən götürülür. Bəzi alimlər deyir ki, Allahın öz məxluqatını tərbiyə etməsi iki hissədən ibarətdir. Ümumi tərbiyə və xüsusi tərbiyə. Burada tərbiyə dedikdə bizim başa düşdüyümüz tərbiyə nəzərdə tutulmur. Allahın tərbiyəsi dedikdə, yəni Allahın məxluqata ruju verməsi, ıvlad verməsi və s. nəzərdə tutulur. Ümumi tərbiyyədən söhbət gedirsə, Allah s.ə. istər müminə, istər kafirə ruju da verir, ıvlad da verir, həyat da verir, can sağlıq da verir, elm verir və istədiyi şeylə onları istədiyi qədər nimət qaxş edir. Amma xüsusi tərbiyə isə başqa cürdür. Allah onu yalnız sevdiyi məndələrini öz dostlarına verir. Allahın da dostları müminlərdir. Allah'tan qorxanlardır. Peygamberlərdir. Siddiqlər, sidqürəçlər Allah ilə ananlar, şəhidlər, əməli salihlərdir. Ar-Rəxməni rəhim Allahın Adlarıdır. El-Rahman, merhəmətli və El-Rahim, rəhimli mənasını verir. Merhəmətli, Allah səhələ, -e bütün insanlar üsündür. Yəni, El-Rahman ismi bütün insanlara aiddir. El-Rahim isə yalnız müminlərə, o da ahirəttə rəhimli olacaq. Və Allahın isim vəsbətlərə münasibəti Hər bir möminin münasibəti belə olmalıdır. Nəyi ki, Allah və onun elçisi bizə çatdırıb, onu təsdiqləməliyik. Yəni, məsələn, Allah-ı Allah deyir ki, eşidir, eşidəndir. Biz təsdiqləməliyik ki, Allah eşidəndir. Bir şəxslə ki, ona keyfiyyət verməyəsən, necə eşidir, təhrif etməyəsən, başqa mənaya yozmuyasən və ya tamamilə inkar etməyəsən ki, eşitmək məcazdır, həqiqətdə isə o eşitmir, cəni eşitmək desək, insana oxşadırıq, bənzədirik və bir də ona heç bir tay tutmuyasən, heç bir məxluğa bənzətməyəsən. Bu dört şərhlə Allahın və Peyğəmbərinin bizə çatdırdığı hər bir ad və sifəti təsdiqləməliyik. İkincisi, inkar olunan ad və sifətləri inkar etməliyik. Məsələn, Allah yatmır, Allah mülgüləmür, Allah yorulmur və s. bu cür inkar olunan, inkar edilmiş sifətləri inkar etməliyik. O şeylərin barəsində ki, Allah susulub, susulub. Əgər sorsalar ki, Allahın tırnağı var, Deyirik, Allah bilir. Siz bu arədə heç nə varid olmayıdır. Nə inkar etmirik, nə də təsdiq etməlik. Ər-Rəxmən-i-Rəxmin <coughs> er ayəsi barədə əvvəlki dərsdə Bismillah ər rəxmən i daha geniş izah etdik və indi də bununla kifayətlənəyik keçirik sonraki ayıya Allah-u Teala deyir Məlik-i Yəumuddin Məlik-i Yəumuddin dedikdə bunun hərfi tərcüməsi belədir Din gününün hökmdarı Demək Allah-u Teala din günü deyir, lakin bunun izahı gəlir təsirdə ki yəni haqqı sab çəkilən gün Yəumuddin Qiyamət gününün adlarından biridir. Və sonraki dərslərdə Qiyamət gününün 20-dən çox adları ilə rastbaşacaq. Məlik-i Umiddin, yəni din gününün hökumları Allah s.ə. nə üçün məhz din gününü xüsusiləşdirdi? Onsuz Allah s.ə. istər din günün, istər qeyri din günün, daim, əbədi olaraq hökumdardır, məlikdir. Bu, Allahın adıdır. Özü de, zatına layiq addır. Daim onunladır. Bu ayə həmçinin Məlik-i Yəlmiddin də oxunur. Və Məliklə Məlik arasında elə bir böyük şərh yoxdur. Sadəcə Şəvqani Rahimə deyir ki, mülk Allah Səhələnin sifətinə aiddir. Yəni, o, hükum verir. Məlik isə onun zatına aiddir. Yəni, o, daim hükumdardır. Elə bir böyük fərqi yoxdur. Sonra, bu ayədən elə bir fayda da çıxarmaq olar ki, məlik adını mütləq olaraq kiməsə vermək olmaz E, demək ki, mütləq hükumdardır. Kiməsə, mütləq hükumdar demək adlandırmaq olmaz. Peyğəmbə s.ə.v. deyir ki, ən pis, ən alçaq Allah yanında olan ad Diyamət günü xüsusən. O sayılacaq ki, kimsə özünü hükumdarların hükumdarı adlandırıb. Ən alçaq, ən pis ad onun adı olacaq, Diyamət günü. Kimi özünü hökümdarların hökümdarı sayır. Bütün hökümdarların bir hakimi var, bir hökümdarı var. Bu da Allah subana tealədir. Ancaq məlik adı olaraq kiməsə ad verməyə olar? Məlik ibn ənəs. Və yaxud əvvəlinə abd sözü əlavə edib abdül məlik. Bu cür adlandırmaq zahizdir. Və yaxud kiməsə beyanli, Məyyənlik, qeyrimüəyyənlikdə malik demək o da caizdir. El-Malik yo, o ancaq Allahdır. Sadəcə məlik. Ayədə deyir ki: "İnna Allahı qad ba'sa lakum ta'lutun Allah sizə ta'utu malik, yəni hökmdar olaraq göndərdi. Qeyri-müəyyənlikdə kiminsə bunu demək olar? Məlik-i Yevmiddin və ya Məlik-i Yevmiddin hər iki qirayət səhiyyidir. Fəkin əksəriyyət xüsusən e, İbn-i Musəyyib Rahim-i Allah qeyd edilir ki, Peyğəmbər s.ə.v, Abubakr, Umar, Osman r.əliyyəllərin həm, Məlik-i Yevmiddin oxuyardırlar. başqa qarilər Məlik-i Yevmiddin və bunu da doğru sayardılar. Burada da bir qəbaət yoxdur. Allah s.ə.və, baxın, diyamət günü o gün ki, bütün səslər kəsiləcək, Allah s.ə.və deyir ki, və xaşyatil əsvar lir rəhməni fələ təsmə illə həmsə Bütün səslər rəhmanın, yəni mərhəmətli olan Allahın qarşısında kəsildi, kəsiləcək diyamət günü. Yalnız pıçıltı ki, deyəcəksən, o zaralarında pıçıldırsacaqlar. Bax, o gün Allah s.ə.və deyəcək ki, LİMƏNÜL MÜLKÜL YÖVM Bax, dünyadaykən hər kəs mülk sahibi olduğunu iddia edə bilər. Bu mənimdir, o mənimdir, bu var dövlət mənimdir. Bu da iddia edə bilər. Kiyamət üçün Allah sual verəcəyik. İndi deyiniz üçün, bu mülk kimiə məxsustur. Sonra özü də zəvab verəcəyik. İLLƏHİ VAHİDƏ QAHƏR Hər şeydən qudretli olan, hər şeyə qudret satan, tək olan Allaha məxsustur. İndi şey, isə şey, bu surədə ən əzəmətli, ən çox mənanı özündə kəsb edən ayəyə bu da İyyətənə, bu dua İyyətə nəstəyin ayəsidir. Bu ayəni, ancaq bu ayəni İbn-i Peynir İmrəhimə üç ciltli kitabda izah edir. Kitabın adı Mədəri Cüsəlikindir. Üç ciltli kitabda bunu izah edir. Çox gözəl faydalar gətirir. Lakin hamısını beydələməyə yüzün yoxdur. Bəzi faydaları sizə deyəcəyim, özünüz də görəcəksiniz ki, doğrudan da bu aya necə bu müəməyə manikdir. Ayənin izah etməyi başlamamışdan əvvəl ayədə olan iki ibadət növünə toxunaq. Biri ibadətin özüdür. Allah s.ə.vələ deyir ki, iyyəkə nə'budu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 Dikkat edin. Allahın sevdiyi, varazı qaldığı həm aşağı, həm də gizlin sözlər və əməlləri həm edən hər bir şey ibadət atlanır. O ki, qaldı köməyə, buna da istiyanə deyilir, ərəbcə. İstiyanəndə özünə məxsus tərifin var, bu da nədir? Mənfəət əldə etmək və ziyanı dəf etmək. Dikkat edin, mənfəət əldə etmək. Və ziyanı dəf etmək üçün Allah'ı arxain olmaq, həm də buna nail olmaq üçün yalnız O'na inanmaq istiyana adlanır. Bir də təkrar edirəm, mənfəət əldə etmək dəf etmək üçün Allaha arxain olmaq, həm də buna nail olmaq üçün yalnız O'na inanmaq istiyana adlanır. Hər ikisini Allahdan qeyrisinə yönətmək şirkdir və əbədi cəhənnəmə salır onu edən şəxsi. Hər kisini Allahdan qeyrisinə etmək şirksir. <coughs> bu iki şeylə, bu iki şeyi yerinə yetirməklə insan əbədi saadətə qoruşa bilər. Bu iki şeylə. Halbuki, bu iki məsələdə, ibadət və köməkdə insanlar dörd qismə bölünür. Birinci qism insanlar kimlərdir? O kəslər ki, nə Allaha ibadət edir? nədə ondan kömək diləyirlər. Bunlar ən bədbəxt insanlardır. Ən bədbəxt. İkinci qizim, o kəs dər ki, Allahdan kömək diləyir. Naşın, ona ibadət etmirlər. Təsəvvür edin, zəlzələ olanda dərhal əlinə açır, Allah sağırır. Dənizdə bir təhlükə baş verir, dərhal əlinə açır, Allah sağırır. Elə ki, əyaqları quruya dəyir. Elə ki, zəl-zələ soğuşub gedir, çalamaq qurtarır, ibadəsi gedir Allahdan qeyrisinə edir. Qurbanı, nəziri gedir Allahdan qeyrisinə verir. Onlar müşkürlər. Bilə-bilə edirlərsə. Bilməyib edirlərsə, onda şirk etmiş olurlar və tövbə etmələri vacib olur. 3 Üçüncü sinif insanlar bu kəslərdir ki, Allaha ibadət edir Ancaq ondan kömək biləmirlər. Məkkə müşrikləri Allaha ibadət edirdilər. Onlardan soruşurdun ki, sizi kimi yaradın? Allah. Kimi ibadət edirsiniz? Allaha. Bəs necə? Kimin vasitəsi ilə? Kimin kömək ilə? Bu mütlərin kömək onların vasitəsi ilə. Onlar onlara köməkçi gözünlə baxırdılar. Vasitə gözü ilə baxırdılar ki, mütlər onlara kömək etməsələr, Allah yanında şəfaiyyətçi olmasalar, bu olaraq əbul olmasın. Və Allah bu cür nələrinin müşrik adlandırdı. Baxın, hər üç sinifin mizah tapmağa heç bir şansı yoxdur. Dördüncü sinif Əhl-i sünnə vəl-cəma Peyğəmbər səv onun sahabələrin yolu ilə gedənlər o kəs ki, yalnız Allaha ibadət edir və yalnız Allahdan kömək edirlər. Nə oldu? İlmizlə hər gün, ən azı 17 dəfə, ən çoxu da hərkəs qulduqı sünnələri, nafilə namazlarının sayına görə. Deyir, Əməldə isə başqa şey etmir. Əməldə dəyini gəlmir, düz e, gəlmir. Və buna görə də 100 faiz, mütləq sorğusal olmacaq. Sonra Allah subhanahu wa ta'ala bu ayədə deyir ki, iyyətənə, abudu və iyyətənə əstəəni. Dikqətlə fikir verin. Və ayənin, e suranın əvvəlində də görünəcə başladı. Əl-həmdü lilləhi Rabbul aləmin. Allah sözü, Rabb sözündən qabaq gəlir. Burada da ibadət sözü Kömək sözündən qəbaq gəlir. İyyəkən əbudu və iyəkən əstəyin. Ona görə ki, əlhəmdülillət dedikdə, sırf Allaha aid edirsən bunu. Allaha tərif edirsən, Allaha həmd edirsən, iyəkən əbudu dedikdə də, ancaq Allaha ibadət etdiyini təsdiqləyirsən. İkinci tərəfi isə, kömək, köməyə gəldikdə, görürsən, Rəbbdlə eyni gəlir. Rəbb idarə edən, köməy edən, uzu verən s. həmçinin də iyyətən əstəyində də həmin o rədddən neyə təkstəyirsən. Ayən, surənin əvvəli ilə ortası eyni mənadadır. Səd-i təfsirində deyir ki, ibadətdən sonra istəanə, yəni kömək kəlməsi o deməkdir ki, bəndə bütün ibadətlərdə Allah'ın köməyinə möhtazdır. Şirəyini. Biz sənə ibadət edirik. Amma Allah'ın kömək olmasa o ibadəti yerinə yetirə bilərik. Xəyir. Deməli, Allah'ın kömək olmalıdır ki, o kömək vasitəsi Allah'a ibadət edir. Həgər Allah ona kömək etməsə, o bəndəyə, o heç bir şeye nail olabilməyiz. Yəni, onun ibadəti fut olub gedər. Sonra bu ayənin əzəməti ondadır ki, Allah-u Allah bu vaxta qədər nə qədər kitab nazil edibsə, bu ayənin mənasını kəs edir. Həsəm-ül-Basr vəhəmə Allah deyir ki, nə qədər kitab nazil olubsa, dört kitabın içində onların mənası cəm edilir. Tövrət, İnciv, Zəbur, Quranı. Bu dördü kitabın içində həmən o kitabların mənası cəm edilir. Bu dördü kitabın içində olan o məna bu ayədə, İyəkən Əbudu və İyəkən Əstəyin ayəsində cəm edilir. Nə demək istəyir? Dəmək istəyir ki, bütün Peyğəmbərlər yalnız bir məqsədlə göndərilir. Allaha ibadət edin və ondan çömək edəyin. Bütün Peyğəmbərlər bu məqsədlə göndərilir. Allahdan, gerisindən nə isə diləməyin şirk olması ki bizim şəriətdə. Bizdən əvvəlki şəriətlərdə də qadağan olub. İbn Teymiyyə Rahiməhullah deyir ki, məcmun fatahada, Musa a.s. öz qövmünə ölülərdən kömək diləməyi qadağan etdi. Musa a.s. a.s. Öz gövmüne ölü yerden kömeş bilemeyi qadağan etti. Subhanallah fikir ver. Musa'la hansı dövürdü yaşayıp, indi hansı dövürdü. Şeytanın hileleri elə hemen hilelərdir. Elə hey insanları toğlayıp Allah'ın yolundan azdırmağa savaşır. Başka bir yerdə de Binteym-i Rahimahullah deyir ki, kim? Yəfə nəbudu ifadəsini, yəni biz yalnız sənə ibadə veririk, ifadəsini layiqincə qiymətləndirsə, bunu gerçəkləşdirsə, reyakarlıqdan uzaq olar. Şimdi ayənin ikinci tərəfin, iyyətən əstəhin, yəni Allahdan şömət biləmək tərəfini layiqincə qiymətləndirib həyata keçirsə, gerçəkləşdirsə, təkəbirlikdən, özünü bəyənməkdən uzağılır. Demek Kur'an'da bu hususta birçok ayeler var. Eyni manada. Esta bundan bir neçesini size qeyd etmek istedim. Bunu da yine İbn-i Teymiyye Rahimahullah kitabında Minhe Cüsünün kitabında qeyd edilir. Birinci budur. İyyəkənə budur, İyyəkənə Biz yalnız sənin ibadət edir və yalnız səndən kömək diləyirik. İkincisi, Hud surəsində 88-ci ayə, bir də eyni mənada ayətdir Şura surəsi 10-cu ayə. Allah Subhanahu Taala gerişi: Əleyhə təvəkkəltu və iləyhi anəbə. Fə iyə iləyhi unibə. Süyub aləyhis salam öz gömünə deyir ki, mən yalnız ona təvəkkül edim və yalnız ona istinad edim əyini mənaladı. 2-ci Hud surəsi 123-cü ayədə Allah subhan əmr edir peyğəmbərlərinə bir fa'buduhu və Yalnız ona ibadət et, ve yalnız ona tərəkkül et. 4-cü Mumtahəne surəsi 4-cü ayədə Allah subhan təala deyir Rəbbənə əleykə və əleykə nəbna və əleykəl məqdir. Ey Rabbimiz biz sana kurban keder. Ey Allah sana üç sorup. Dönüş de sana bir. Ölenden sonra hara qaydayacaq. Havanın şurna, hava şəris qoşsa hansı üzlə qaydayacaq? 25 Furkan surəsi 58-ci ayədə Allah Teala deyir: "Qo <Sessizlik> tevekkül alel hayyillezî lâ yemût. Vesbeh bihamdihi." Qul əbədi yaşayana təvəkkül et. Əbədi yaşayan ölməz bir dənə xaliqdir, Allahdır. Və onu həm sənə ilə təriflə. Halqın zərat suresi 30-cu ayədə Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, yəni Allah Subhanahu deyir ki, məna-sə deyir, "Əleyhi təvəkkəltu və ilayhi məkaf." Mən yalnız ona təvəkkül edirəm. Və ona üst tutub tövbə edirən. Fikir verir, siz eyni mənalı ayələrdir. Və nəhayət yedinci, Yine, Peyğəmbə sallallahu səlləmə əmr edir Allah-u sallallahu. Və vəz Rabbikə və təbəttəl iləyhə təbti ilə Rabbul məşrik və ilə lə iləhə illə huvə fəttəxis vəki ilə Rabbinin adını zikr et və özünü tamamilə ona həsr et. Şimdi özünü tamamilə onasın. Yalnız ona ibadə edir. Məşriqin və məğribin Rəbbidir. Allah-u s.ə. məşriqin və məğribin Rəbbidir. Ondan başqa ibadətə layiq olan tanrı yoxdur. Odur ki, onu özünə zəkil götür. Yəni, ona tələkkül edir. Bu, o dərəcədə əzəmətli ayədir ki, Bəz alimlər həttə dəyir ki, Rukiya yalnız bu ayədir. O hadistə ki, gəli, sahabə Fatiha Suresi'ninə Rukiya edir. Bəz alimlər dəyir, Fatiha Suresi tam Rukiya sayılmır. Yalnız, yəkənəbud və yəkənəstəyinə ayəsidir Rukiya. Yəni, onu təkrar təkrar okuyub, olsun üçün, okuyub, maalizə edirsən. Amma daha doğru dəyibudur ki, Fatiha Suresi tam Rukiya sayılır. İyəkən əbudu və yəkə nəstəyin ayəsi deyil. Fatiha surası tam Rukiya sayılır. Nəyə görə? Çünki Peyğəmbər s.ə.v. hədistə deyir ki Və mən ədraqə ənə hə Rukiya-san Sən nə bilirsən ki o, yəni Fatiha surası Rukiya-ı? Demir ki Və mən ədraqə ənə fiyyə Rukiya Nə bilirsən ki onun içindəki rukiya Bu ifadələrdə fərq var. Qudur daha doğru rəy bayaq dediyindir. ayədə bir tənə eczəskarlıq var. Bu da Qurana xas olan eczəskarlıqdır, möcüzədir. Nedir bu? Allah s.ə.vələ -hə fikir verir. Əvvəlcə geyibdən danışır. Əlhəmdülləyə Rabbilələmin. Ələmlərin Rəbbinə, Allahə əmd olsun. Ər-Rəxmən-Rəhim. ər və mərhəmətli olana. Məlik-i-yəmiddin. Din gününün Və dərhal keçir xitaba. Yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən kəmək edirik. Bu da Quranın üslubudur. Ərəb belə üslubu yoxdur. Şehirdə də belə üslubu yoxdur. Quranın üslubudur. Onu okuyanda da, da çox güzəl səslənir. Buna tələyim deyilir. Çox incə səslənir. Odur Quranı əzəmətləşdirən. Quranı möcüzə kimi göstərən. Belə ayələr Quran-ı çoxdur. Bu ayədə yəni sırf Allah təvəkkülündən söhbət təvəkkül. gedir. Və təvəkkül nəinki bizim şəriətdə, hətta bizdən əvvəlki şəriətlərdə də vacib buyurulub. Baxın, Musa əleyhəs salam bölmünə nəyə əmr edir? Deyir ki: "Və qala Musa ya qawmi in kuntum amantum billahi fa'alayhi tawakkalu in kuntum muslimun. Musa dedi: "Ey qovru, Əgər siz iman gətirmişsinizsə və müsəlman olmuşsunuzsa, Allaha təvəkkül edin. Onlar dedilər, cavabına onlar görmədir, Fəqəlu, Ələllahi təvəkkəlnə, Rabbənə lə təcəlnə fitnətən dil qalbın Onlar dedilər, biz yalnız Allaha təvəkkül edirik. Şir bir, xitab, biz yalnız Allah təvəkkül edirik. Sonra isə, e, qeybi məsələ önlamışır. Sonra birbaşa xitab edir Allaha. Rabbani, ey Rəbbimiz, bizi zalim zamatın əlində sınağa çəkmə. Yəni, onların əli ilə bizi məhv etmə. Bizə əzab vermə. İyyə fənə əbudu və İyyə fənə əstəyin özündə bütün ibadətləri canlidir. Hansı ibadətə rast gəlsən, namaz, zəkat, həc, oruc, sığınmaq, nəzir vermək, qurban gəzmək, hamısı bu ayə mənasına aiddir. Bax, məsələn, Peyğəmdəri s.ə.v. nə deyir? Deyir ki, handi içmək istəyən, qoy Allaha handi içsin, ya da sussun. Şirə verir, içmək istəyən, qoy Allaha handi içsin, ya da sussun. Başqa hədis də bunu daha geniş izah verir. Peygamber səhələni deyir ki, kim Allahdan başqasına hamd etsə, şirk etmiş olar. Bir rəvayətdə də gəlir, küfr etmiş olar. Allah s.ə.q. o şəxsləri görün Quran-ı kərimdə necə qəsb edir. Bu adamlar ki, dili ilə deyir, mən müsəlmanım, Allaha qurban olum, Allaha iman gətirilən, kəlbimdə Allah var, bəsindir mənimlə Allahın arasına girmə və s. Bu dür sözlər işlədir. Sanki müəmin kimi, müsəlman kimi özünü göstərmək istəyir. Allah s.ə. məhz onlar barətində görünməyir. O məyi uminu əksəruhum billəhi illə və hummüşrikun. Onlardan əksəriyyəti Allaha şirk edək iman gətirir. Allaha iman gətirir və eyni zamanda da şirk edir. Bu iman gətirməyin heç bir faydası yoxdur. Teymiyyənə, Rahiməhullah deyir ki, bu ayə bütün nazil olmuş kitabların mənasını özündə kəsb edir və bunu başqa bir izah edir. Hidmətə imdə fərqli olaraq, deyir ki, bütün kitablarda, nazil olan kitablarda bu məna olub. Lə iləh illəlləh, və lə həvlə və lə quvvətə illə və Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur, übadətə layiq olan heç bir tanrı yoxdur və qudret və qüvvət yalnız Allah'a məhluşdur. Qudretli və qüvvətli olan ancaq Allahdır. <coughs> İndisə qəsək növbəti ayənin, izzahına Allah əsəbələ bu ayələ deyir ki İldinə s-siratəl-müstəqin Hərqərimiz bu ayəni oxuduqda İhdina sıfatı müstakil yani bizi doğru yola yönətd. Hələ hə, də bu ihdina feili barəsində bir az danışaq. İhdina feili kökü 3 hərfdən h, d və y hərfindən ibarətdir. Mənası hidayət deməkdir doğru yol bu hidayetin özü özü özlüğünde iki nözdür buna deyilir hidayet-ü tevfik bir de hidayet-ü delale hidayet-ü tevfik yani hidayete kovuşturmak yaxud doğru yola düşmek eyni manadır hidayet-ü delale ise hidayete yönetmek Doğru yola yönətmək. Bunun arasındakı fərq ilə tərcüməsindən bəllidir. Qoğuşmaq bir şeydir. Allah qoğuşturur oran. Yönətmək isə, göstərmə isə başqa şeydir. Onu hər birimiz edə bilərdir. Odur ki, preqəmbər sallallahu sallamə Allah-u bir ayədə deyir ki, İnneka lə tehdi mən əhbəbtə və ləkinnə Allah yəhdi mən yəşə və hüvə əlamu bilmuhdədin. Sən istədiyini, sevdiyim bir şəsə, Hidayət edə bilməzsən. Doğru yola qovuşturabilməzsən. Allah qırhı istədiyini doğru yola salan, hidayət verən. Və Ve o, kime hidayət verdiyini daha yaxşı bilir. Kimin o yolda olacağını daha yaxşı bilir. Başqa bir ayədə də Allah s.a.vələ deyir ki, Elhamdülilləhi ləzi hədənə lihəzə. olsun Allah'a ki, bizi buna, yəni İslam dininə Qovuşturdu, günahtı, hidayət verdi. وَمَا كُنَّ لِنَهْتَدِي لَوْلَا اَنْهَدَنَ اللّٰهِ Eqəl Allah bize hidayət vermeseydi, biz bu yolda olmazdır. Həqiqətə nekəl Allah bize hidayət vermeseydi, biz indi burada oturup Allah'ı yad edənlerden deyildik. Allah bilir, hərdaydı. Ama ikinci hidayətə aittir bu aya. Allah tələdir, اِنَّكَ لَا تَهْد۪ İlə sırat-ı müstəqim. Fikir verir, bu ayada sırat-ı müstəqimi istif Əgər sən o yola, o siratın müstəqim yoluna, doğru yola yönəldənsən, hər bir müstəqim peyğəmbər vasitələnd kimi, sadəcə doğru yola yönəldənlər üçün nə qədər çox adamı doğru yola gətirsək, bizim əlimizlə Allah Subhanahu ona hidayət versə, bir o qədər də bizim savabımız artacaq və artacaq. Hidayət kəlməsi Quran-ı Kərimdə bir neşe manada varid olur. Mesela bir ayete gelir ki vahdina ila sevayi sırat bize doğru yolu göster. Göster manasında gelir. Bir şerh. Başka bir ayete gelir və emmə səmudə fəhədəynəhim Səmud tayfası Allah s.ə.vələnin əzabına məruz qaldı. Onlara müsibət başlayırdı. Ola bilməz ki, Allah s.ə.vələdi, ki, onlara hidayət verdi. Biz onlara hidayət verdik. Xeyr, burada hidayət bəyan etmək mənasındadır. Artıq biz onları biz onlara haqqı bəyan etdik, anlattıq. Sonra Əlləzi ətə kullə şeyin sümmə xəlqəhu sümmə hədə Rəbbimiz hər şeyə öz xilqətini verən, sonra da ona hidayət verəndir. Burdaki hidayət təlqin mənasındadır. Əvvəz ona xilqət verir. Öz xilqət ki, Allah ayət deyil. Allah, Allah öz xilqətini yox. O yaratdığına xas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 Hər bir qövmün gö haqqa çağıranı var. Hər bir qövmə Allah özlərini haqqa çağıran bir teyqəndər göndəridir. Bu mənalarda Quran-ı Hidayət hidayet parəsində ayələr nazil olub. Lakin çox maraqlıdır ki Biz doğru yolda olu ola hepimiz doğru yolda yaq, elhamdülillah. Doğru yolda olu ola Allah'tan doğru yolda olmağı istəyirik. Hər namazda veri ihtimə səratı müstətin. Aqı, biz doğru yolda yox. Bunun nənası nədir? Sual versələ ki, bu nə deməkdir? Nə üçün sən doğru yolda olu ola hələ bir yenə doğru yolda olmağı istəyirsən? Allah'tan qayət Sən deyirsən ki, bu yolda daha da sabit olmağını istəyirəm. İmanımın daha da art, artmasını istəyirəm. Və bu ayəni ona deyə bilərsən, belə ayələr Quran-ı Kerimdə çoxdur, iki dənəsi ilə kifayətlənəyik. Allah subətələ deyir ki, وَالَّذِينَ اْتَدَوْا زَادَهُمْ Qudən. Qaldı ki, doğru yolda gedənlərə, o, yəni Allah, onların doğruluğunu artırar. Və bu ayə وَالَّذِينَ kada pina enehtiyenhum subulana vallazina bizim uğrumuzda cihad edənləri mütləq öz yollarımıza yönələcəyik Allah Allahın yolunda cihad edən sözsüz ki doğru yolda olanlar möminlərdir və Allah təala bununla bərabərdir ki doğru yollarımıza yönələcəyik nə demək? Yəni biraz da sabit edəcək onların imanını biraz artazacaq Yəni, bunun mənası budur. Sonra, doğru yol barəsində görün necə gözəl hədis var idi olun. Bunu yadınızdan sarmayın, bunu yaxşı-yadınızda saxlayın. Hədisi aram-aram oxuyacaqam ki, yadınızda yaxşı qalsın. Nəvvas ibn-i Səm'an rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.v. dedi,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 Yolun ağzında bir nəfər durub, insanları haylayır, dəvət edir, çağırır və deyir, ey insanlar, hamınız bu yolla gedin və parçalanmayın. Başqa bir dəvət edən şəxs isə yolun üstündə, yuxarı hissəsində çağırır. Nə deyir? Elə ki, adam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 İndi izaha baxın, subhanallah, bunu ancaq Peygamber s.a.v. belə izah edə bilər. Her şey yol, hədistə, əvvəldə qeyd edilməyin, yol İslam dinidir. Yol İslam dinidir. Divarlar, Allahın qoyduğu vüdüdlar, qanunlardır. Divarlar, Allahın qoyduğu vüdüdlar, qanunlardır. Açıq kapılar, Allahın haram buyurduğu şeylərdir. Açıq kapılar, Allahın haram buyurduğu şeylərdir. Yolun ağzında duran isə Allahın kitabıdır. Sənə nəyə əmr edir? Ancaq o yoldan getməyi və parsalanmamağa. Yolun ağzında duran isə Allahın kitabıdır. Yolun üstündə duran isə hər bir müsəlmanın qəlbindəki Allahın təyin etdiyi bir nəsihətçidir. Yəni, hər bir müsəlmanın qəlbində Allahı e, həmin o şəxsi daim nəfiyyət edən bir nəsiyyətçi var. Hərdən insan, yəni, mümin insanlar sohbət gedir. hiss edirsən həmin. Şeytan səni zina etməyə sohbq edir, hiss edirsən ki, kimsə nəsiyyət edir ki, haramdır, eləmə. Hədi səhiddir, Əhməd Müsnəd əsərində rəvayət edib 4-cü 7-ci səhifədə bir də səhiyyə cəmiyyədə Albani Rahimahullah onun ədisi səhiyyə hesab edir. Demək sırat dedikdə burada nə qəst edilir? Alimlərin əksəriyyəti deyir ki yəni səhiyy rəvayətlərə əsasən burada İslam qəsd edilir. Yəni, Sıraf el-Müstaqim İslam dini deməkdir. Hədistən də gördünüz ki, yol İslam deməkdir. Alimlər də əksəriyyətə bu hədisi əsaslanır. Və bu yol neyin ki, bizim şəriyyətdə, bizdən əvvəlki şəriyyətlərdə də olub, biz sadəcə o yolun davamçıları Allah s.ə.v. Allah Qənam surəsinin 161, 162, 163-cü aylarında görür nədir? Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.və əmirədir. Qul inni hədəni rabbi ilə sərat-i müstəqin. həqiqətən Rəbdün məni doğru yola yönəldi. Hansı yoldur o? Diyinən qayyimən millətə İbrahimə hənifən və məkənə min əl Doğru yola, həqiqə dina, hənif. Yəni xüsusilə Allah'a ibadət edən İbrahimin dininə yönəltdi. İbrahim də müşriklərdən deyildi. Ardınca gələn ayədə göründü deyir. Yəni qul əmr edir. İnna salati və nusuki və mahya'i və mamati billahi rabbil alamin. La şərika Və bizalikə umirtu və ana avvel muslimin. Beş budur ki, mənim namazım da Qurbanım da, həyatım da, ölümüm də aləmlərin Rəbbi Allah sünhür. Onun heç bir şəriki yoxdur və mənə belə buyurulmuşdur. Mən müsəlmanların ilkiyəm. Görün, Allah s.ə.v bu ayədə Sırat-ül İbrahim'in yolu arlandırdı. İbrahim'in dini, doğru yolu. Və ondan sonra gələn ayədə isə onu İslam arlandırdı. Müsəlmən. O deməkdir ki, Sırat-ı özü öyle İslamdır. O deməkdir ki, İbrahim aleyhissaləm özü müsəlmən olur. Və bunu başqa ayələr də təsdiqləyir. Mə kəna İbrahim-u yahudiyyən və lə nəsəlmiyyən və ləkin kəna hənifən muslimən və mə kəna İbrahim-i yahudiyyə ne, O, hənif, yani Allah-ı kılas-ı ibadəyindən, müsəlmən idi və müşriklerden değildi.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 İki başqa girayetlə də oxunub. Hər iki girayet də səhid girayetlərdir. Bu ayədə gəlir i̇hdina s sirat l Həmçinin oxunub sinlə i̇hdina s sirat Və həmçinin oxunub zəyindən i̇hdina s zirat l üç, üç girayetin Üçü də səhiddir Və bu da bir fayda idi Qeyd edəlim Sonra bu ayə aid i̇bn Cərir, Rahiməhullah, deyir ki, bu ayənin təfsirinə gəlincə, deyid etmək istərdim ki, bu, Allahın razı qaldığı, müvəffəq etdiyi, neymət verdiyi bəndələrinin yoludur. Baxın, Allahın razı qaldığı, müvəffəq etdiyi və neymət verdiyi bəndələrinin yoludur. Əbəttə kim Allahın niyəməz bəxş etdiyi Peyğəmbərlərin, siz qurətdən inananların, şəhidlərin və əməli salihlərin yoluna qoğuşmağa müvəttəq olsa, İslam dininə yönəlmiş, Peyğəmbərləri təsviq etmiş, Allahın kitabından bəş-bəş yapışmış və içindəkilərə Allahın əmir və qadağalarına yerinə yetirmiş, Peyğəmbərlərin qıraşlı xəlifələrin və onların azınca Yedənlərin yolunu getmiş olar. Yolun, bir dənə bu ayə əməl etməklə doğrudan da bütün o saadətə qoğuşmuş olarsan. Əgər sən həqiqətən əməl-sülatə müstəfində olsan. ha hə, budur doğru yol. Həmsinin bayaq dediyim məsələyə qayıdıran, bunu da İbni Kəsir qeyd edib, Sizdən soruşsalar ki, Doğru yolda olu ola, Allah'tan doğru yolda olmağı dileyirsiniz. Deyirsiniz, İhdi Nəhsirat-ı-Mustafin. doğru yola yönək, onlara belə cavab verirsiniz. Biz hər gün, hər saat, hər an belə doğru yolda sabit olmağa müxtəcək. Bu ayə ilə izah getirirsen. Allah təhərədir ki, Ya eyyuhəl-ezinə, əmənu, əminu billəhi və rasulihə ual kitab elə ki nazil oldu onun resuluna və kitab elə ki nazil oldu əvvəldən. Və kitab elə ki nazil oldu onun baxın. İman gətirənlərə iman müvafiqdir. İmanlara ola ola onlara bir daha verir ki, Allah'a onun elçisinə öz elçisinə nazir etdiyi kitabə və ondan əvvəl nazir etdiyi kitablara iman gətirə müəmmin bir daha onlara iman gətirməklə xatırlamağın nə faydası var? O faydası var ki, onların imanı biraz da rəhkəmləsin, biraz da artsan. Bu da Nisa surəsi 136-cı ayədir. Və ya başqa bir ayəni İbn Kəsəq Əhəmə Allah xatırladır bizə. Rabbenə lə tuziq qülubənə bədə iz həqəyitənə vəhəblənə minnə dünkə rəhmə innətə əntəl vəhəb. Ey Rəbbimiz, bizi Biz doğru yola Bizi doğru yola yönettikten sonra kalbimizi haktan gönderme, saptırma. Ve bize öz tarafından merhamet bahşedir. Həqiqətən sən vəhhabsan. Vəhhab, Allah'ın 99 adından biridir. Yani sən bahşedənsən. Hidayet bahşedənsən. Bir maraqlı faktı da size qeyd edeyim. Yani okuyum. Bu çox gözəl izahdır. İbn-i İbrahiməhullah Mədərc-i Səlikin kitabında üçüncü cid 510-511-ci səhifədə bu ayədən on nəticə çıxarır. O nəticələr ki, kimdə olsa, kimdə bunlar cəm edilsə, həqiqətən o, həmin o sırat-ı müstəqimi doğru yolda O hesab olunur. Birincisi, haqqı bilmək və onu gərk etmək. Haqqı bilməyən, onu başa düşməyən doğru yolda necə ola bilər? Bu bir. İkincisi, ona Allah tərəfindən müvəffəqiyyət verilməlidir. Çünki kəs özü-özünə, yaxud istədiyi bir kiməsəyə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 Şafir kimi ölüb getdi. Yolmazdı. Başqa filqələrə, başqa dinlərə gedib qoşulcaq. Dördüncü, o yolda bu buyrulan hər bir şeyə əməl edənlərdən olmaq. Əməl etməsə, o yola ne də müvəffəq ola bilər? Mən deyim ki, Allah'a inanıram, şəhadəsi də gətirirəm, amma namaz qılmıram. Məhər mən doğru yolda yanan. Hey, azğımızdayam. Beşinci, bu yolda daim sabit qalmaq. Bu yolda daim sabit qalan o yolda olanlardan hesab olunur. Əgər gündə bir fikrət sən olsa, o dindən bir oxsa, bu dindən, o kitabdan, bu kitabdan və hər birinə iman gətirsə, desə ki, dinlər arasında vəhqət bir dini yaratmaq istəyirəm, Allahın qəzəbinə düzar ola bilər. Çünki din ancaq Allahı məxsusdur, Allah qərgahında da qəbul olan din ancaq İslamdır. Altıncı, haqqa zidd olan, ondan yayındıran hər bir şeydən uzaq olmaq. Dövürsən ki, gəldiyin bir məclis zinakarların, içki içənlərin məclisidir, o məclisi tərk et. Azğınların məclisidir, o məclisi tərk et. Allahın ailəri və Peyqəmbər s.ə.v.in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 10 dənə hədəs bilirsən, salış ki, 100 dənəsini biləsən. Bir kitab okumursan, salış ki, 10 kitab okuyasən. Bəzi dırnaq arası alimlər ilə fikirləşir ki, bir-iki kitab okuyub, gəlib xüsusən el məhlinə ehtirazını bildirməklə özlərini alim sayırlar. Yəni, bir kitabı okuyur ki, ha bu gətti filan kese salam verdi və ve oldu müşrik, kafir, rahizi, xəbariz və s. Bu düzgün fikir deyil. Bir kitabdan belə bir nəticə çıxarmaz düzgün deyil. Elə xəbarizlərdə ona görə bir ayədən nəticə çıxarız digər ayələri kənara qoymaqla o boyda cənnətlə müzdələnən iki sahabəni Osman və Ali radiyalanımanı öldürdülər. İki dənə o cür sahabəni Peygamber s.ə.v-in xəlifə adlandırdığı, cənnətə mücdələdiyi, mələklərin utandığı və s. nə qədər onların gözəl xüsusiyyətləri olub. İki sahabəni kafir deyib öldürdülər. Sekizinci, bu yolda olmağın məqsədini bilmək. Bəzilər gəlir, elə kimisə tutub gətirir məhsidə ki, gəl-gələk, bizimlə bir sırada durmamazdırır. Onun məqsədini başa salmaq lazımdır. Bunun məqsədi nədir? Nə üçün amaz bulursan, nə üçün ibadət edirsən, ahirətin məqsədini başa salmaq lazımdır. O məqsədi bilməsə, köy-körəni ibadət etsə, onun üçün faydası olmayacaq. Doquzuncu, bu yola, yəni Sərat-ı Müstəqim yoluna hər şeydən çox möhtac olduğunu duymalıdır. Ruzi öz yerində, ev öz yerində, həyat yoldaşı öz yerində, maşın minik öz yerində, pul var dövlət öz yerində. Onlardan istifadə edilmək lazımdır. Onlar olmasa, insan xoş qaqda olabilməyəs. Peyğəmbər s.ə.vələmin hədisi var. Müsləmanın dörd şəyə olsa xoş qaqda olabilər. Gözəl geniş evi, gözəl rahat miniyi gözəl ümumiyyəm dindar həyat yoldaşı. Və ki, bir gözəl qonuşsu. Ancaq, Həyatın məhsədini sırf o şeylərdə görsə, doğru yola laqiyyət yanaşsa, o, doğru yolda sayılmır. Doğru yolda olanlardan sayılmır. Bir misal çəkildi. Quran kitabı əlindən su suyun içində. Həv olur, onu yandırıb atır. Və yaxud zırılır. Yani, hər hansı bir dini kitabda atır harasa, zırıldı, getdi, içində ayə var, hədis də var. Buna mürəyə ağrım Ana elindən telefonu düşür, ürəyə ağrıyır. Maşını hərəsə vurur, ürəyə ağrıyır. Evin bir otağı yanır, ürəyə ağrıyır. Kızlarla neyse olur, ürəyə ağrıyır. Onlara da ürəy ağrımalıdır. Ürəy daşdan deyil ki, ağrımasın. Onlara da insanın ürəyə ağrıyır. Çünki o da əziyyətlə əldə edilmiş bir şeydir. Amma bunu əziyyətlə çox elə əziyyət çəkməm sənə etməyə. 100, 200, 1000, 10.000 Dolar xərç çəkib əldə etmirsən. Amma bu imana, bu səviyyə gəlib çatmaq üçün on illərlə bu məzlisdə oturub, bu məzlisdə oturub yavaş-yavaş, yavaş-yavaş damla-damla o imanı, o elmi yığmırsan. Onu birdən-birə itirmək zülmdür. Təəssüf ki, neçə illər onu yığanlar, yorursan ki, bir anda itirdi. O da Allahın cəzasıdır. Hamı elə gəlir ki, heç nə olmaz, bunu eləməsən də olar. Amma o, heç sinə olmaz dediyin şeyi sonra bərpa eləmək olmur. Görürsən ki, uzun müttəq fikir nəmazını qılırsan və müəyyən bir vaxt deyirsən, yə qılmasam da olar, on sizə sünnədir. Sonra haa çalışırsan ki, onu bərpa edəsən, gündəlik olaraq onu qılarsan, alınmur. Yenidən əvvəlki vəziyyətə qayıtmaq üçün gərək mütləq tövbə edəsən. Ki, Allah s.əni bağışlasın, imanına sabit etsən.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 Sən bilməlisən ki, açıq-satıq giyinib bayraq çıkmaq dəzəbə düçar olanların yoludur, hicabla bayraq çıkmaq Allahın nimət verdiyi bəndələrinin yoludur. Sən bilməlisən ki, halal şeydən içmək həmin o nimət verdiyi bəndələrinin yolunu getmək deməkdir, harama qursanmaq isə dəzəbə düçar olanların yolu ilə getmək deməkdir. Bunu tərqləndirmək üçün də hər iki yolu çox gözəl bilməlisən, başa düşməlisən. Ki, azqınlığa düşməyəsən və dayın sabit qalasan. Allah-u da istəyim budur ki, Allah-u Teala bizi həmişə sabit olanlardan etsin, onun yolu ilə ölənə qədər gedib müsəlman kimi ölənlərdən etsin. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa